Pentru rugăciunele Sinților Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisoasă, Dumnezeu nostru, miluiește-ne prea noi. Amin. Crestie zdrobită și nu vă frânge, și inaprins nu vă stinge, zice Domnul. Iubiți cădincioși, această învățătură atâta de adâncă a Domnului, numai în aceste scurte cuvinte, ne putem nimic nicia noastră în neputința noastră ca să vedem de fapt cine suntem. Cu nimeni nu a avut Dumnezeu mai greu de dus decât cu omul. Și pentru faptul că l-a iubit atâta de mult și îl iubește încă, îl așteaptă, îl încăduie, chiar și de dar fi, totuși stă lângă el și îl vechează, ca venindu-și în firea minții să gândească frumos și ziditor Și în felul acesta, ridicându-se, devine un alt om. Cum a tăcut Sfântul Ioan gura de Aur, păgorârea Sfântului Duh, de ce a venit în chip de limb de foc și nu în alt fel? A făcut o asemuire cu lutul care este atât de grețos, care este muiat în apă. Dar dacă meșterul se ostenește și de dă forma plăcută ochiului, Trecându-l prin foc, îi dă și tărie, și culoare, și o altă frumusețe. De acum nu mai este grețos călcat în picioare lutul, ci stă numai la locuri de mare cinste. În casele imperiale voierești cine-și permite să ia cel lut trecut prin foc. Așa este omul căzut, devine un lut, îmuiat, tinos. Și fără vreo aluzie să ne uităm la oamenii care trăiesc într-o viață de promiscuitate, într-o viață de mahalam sau cel mai bine uitați-vă la un, bos un boschetar cum în jurul lui nu mai stă nimeni că miroase. Te gândești de la firea noastră dacă este grețos tot ce este disconfortabil sensibilității omului. Iată că Dumnezeu nu-l găsim în asemănarea omului, în grețos și se coboară la noi în pilda de astăzi, ne-a găsit undeva la marginea drumului, rănit, plin de sânge, de bube, jefuit de tot ce era curat cândva și sfilat și nobil, avea viu fiind, totuși întreagătul vieții sale se oprește. A trecut un levit, a trecut un preot, s-a uitat, l-a compătimit, dar nu l-a putut ajuta. Aceasta era sinagoga, care era umbra aceleia care avea să le în spate pe cel rănit și căzut între tâlhari și vindăcându-l să-l așeze într-un alt pământ, într-o altă viață nobilă. A venit Samarinianul, care nu era altul decât cel ce a murit pentru noi pe Cruce, ne-a luat pe spatele sale, întâi turnând un de lemn și vin peren. Lăsat la o casă de oaspeți, dacă ma nu mai era în izbeliștea vremurilor și-a tăharilor. luat acel samarinean căria nimeni nu putea să-i facă rău și era singurul care putea să-l ajute pe cel căzut. Dus la casa de oaspeți care nu este alta decât biserica, dat gazdei care era preotul, și plătit cu doi dinari și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, îți voi răsplătiție pentru acest străin, numai să ai grijă de el. Mai intervine încă un lucru de maximă importanță, ca cel rănit să rămână în casa de oaspet și să asculte de gazdă și... Când se va vindeca, va veni într-o altă putere, va fi o altă minte care gândind curat și frumos nu va mai fi tâlhărit de pânditorii căilor. Iubiți credincioși, așa este omul o trestie zdrobită. Și când spune că nu o voi frânge, se referă la dragostea care încă o mai varsă Dumnezeu peste om, indiferent cum este el de păcătos. Și țin, ca să vă pun în cunoștință, deși de multe ori am zis și și găsiți în patristică, nimic nu sfârșie și rănește sufletul precum păcatul ca îngrenele păcatului miroase urât, dar nu cad din dragostea și bunătatea lui Dumnezeu sub sensibilitatea trupească a omului. Dar slobozi Dumnezeu să ne vedem ca într-o oglindă, precum ne vedem chipul fizic, chipul sufletesc ne-am speriat suntem buni de compătimit am sfarce numai lacrimi în jurul nostru și acest lucru îl deducem de la un om care este sensibil în lucrul acesta de păgubirea sănătății omului te umple de milă la un moment dat unul rănit zdrobit sau care trăiește o viață cumprită dar sufletul să-L vedem cu ce glasuri suspină către Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel. A murit de spaimă, a murit de milă. Și totuși iată-L pe Hristos în bunătatea sa, acest Samarinean, care este ziditorul cerului și al pământului, cum în fiecare clipă este lângă noi la marginea drumului unde ne găsește și ne ia în spatele sale. Toarnă un delen, materia grasă ca de care are nevoie ca ce este putred să renască și putoarea aceea să fie aruncată afară, iar vinul ca să dea putere, să însănătoșeze trupul și sufletul totodată. Dar în partea cealaltă a înțelegerei vinului să nu uităm și mânia Lui Dumnezeu când se va împlea cupa rătării Lui. Această trestie zdrobită care este omul nu o frânge Dumnezeu. Ce să mai frângi dacă este călcat în picioare? Dar totodată se referă la sinagogă și la poporul mesianic care, după învierea Domnului Hristos din morți, a devenit o trestie zdrobită. Toată valoarea atât a poporului mesianic cât și snagogii s-a spulberat, a căzut piatra peste ei, piatra fiind cea din Sion, Iisus Hristos. Și așa se simbolizează spulberarea poporului mesianic în toată lumea, până când și-au reconstituit statul. Sinagoga a căzut din dar. Darul nu s-a perimat, nu s-a voalat, nu s-a pierdut în lume, ci s-a mutat la cea care a fost cândva stearcă și a născut fiica sinagogii, care este biserica creștinească. Inul nu stinge Dumnezeu dacă este aprins. Acela simbolizează focul dragostei de Dumnezeu care să în nou și cred că mulți dintre frățile voastre care ați fost ca unul tâlhărit la marginea drumului, conștientizând bunătatea Samarineanului, s-a aprins foc în inimă. Despre acest foc vorbește Hristos, focul dragostei de Dumnezeu, cum spune în Evanghelie la întrebarea tânărului, ce să fac să moștenesc împărăția, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău, din toată inima ta. De nenumărate ori ne-a făcut Dumnezeu în Sfânta Scriptură trimitere la noblețea sentimentului de iubire, fiindcă vedem că dacă ceva vrei să zidești, dacă nu ton din ființa ta, nu se zidește, nu se leagă. Cât de rece ar fi ceea ce vrei să zidești are nevoie de puțină căldură cu atât mai mult noblețea zidirilor lui Dumnezeu care este omul, are nevoie de căldura dumnezeiască, fără de care nu poate crește și nu poate exista în viață. Unde mai punem și faptul că suntem înnobilați cu atâtea daruri care sunt numai și numai de la Cel ce ne-a dat viața. Spunea apostolul în frumoasele și dumnezeieștile sale cuvinte că cel ce vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă cum că El este. Deci o primă condiție cine vrea să se apropie, să creadă întâi că El există. Și că cel ce-l caut celor ce-l caută pe el este de tător, de plată. Aceste cuvinte ale apostolului care sunt îndumnezeite, că de la Duhul Sfânt sunt, ne arată unde îl găsim pe Dumnezeu. Să crezi în primul rând că ele este și acest cuvânt cred că este cu o trimitere mai degrabă la timpuri acestea antichristice, când se împlinește Apocalipsa, că știința, ignorând, caută să demoleze știința de Dumnezeu. Iubiți că din ce o știm destul de bine din viața noastră cotidiană, că dacă nu trăiești ceva, pentru tine nu există acel ceva. Și o vedem din lucrurile mărunte, microscopice, până la cele uriașe. Dacă nu trăiești, din ființa ta nu există efectiv. Sau a fost cândva și nu mai este. Cel ce vrea să se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă în primul rând. E cu trimitere la credința în Cel ce te-a zidit. Dumnezeu nu se potrivește la prostia omului. În ignoranța Lui nu lucrează Dumnezeu. Ce putere mai avea acela căzut între tânhar jefuit? Ce cinste mai are și iertați în cuvântul o oarecare femeie de centură sau un oarecare stilat bărbat care și-a vândut sufletul și identitatea în niște obscurități, în niște nemernicii? Este o identitate doar de vorbă, dar de chintesență. De trăire interioară nu-i mai există, coloana vertebrală nu mai are, e o râmă, e un vierme pe lângă semenii săi. Și uitați-vă la un om cât de simplu ar fi dacă l-are pe Dumnezeu și lucrează totodată, crede în El cu adevărat, este turnat într-o altă formă. Se răstoarnă legile cinstei, cel care după îmbrăcăminte pare un obiect însuflețit de mare cinste, de fapt e o râmă și invers. La Dumnezeu se citesc valorile în altă măsurătoare, în altă citire. Așa ne explicităm credința care a venit până în zilele noastre, că dacă acei de mult nu mureau cu demnitate și îl mărturiseau pe Dumnezeu în fața eghemonilor și cu a cărora cinste noi ne lăudăm astăzi, nu eram înnobilați în ziua de astăzi. Fiindcă astăzi îi pe cei trei mari sfinți ai Edesei, o mare cetate și antică din părțile Armeniei, Gurie, Samona și Avic. Aș vrea să legăm un pic copil de frumoasă ca să vedem ce este credința, cum să te apropii de Dumnezeu și cum în orice clipă poți cădea ca acela atâlhărit la marginea drumului. În timpurile. Vechi, <coughs> Imperiul Bizantin <coughs> întinzându-și hotarele până în părțile Edezei, unde s-a și încreștinat părțile acelea, au fost atacați de niște dușmani. Au adunat oaste, un fel de mercenari, cum erau atunci și acum mai pregnant. <coughs> și au păzit, au dat război cu acei năvăritori, au recucerit cetatea, dar stăteau oaste de pază. Un carle soldat în sol, înrolat în armata bizantină, stând în Edesa spre pază, s-a îndrăgostit de o fecioară ca unei văduve, amândouă creștine. Mergeau adesa la biserica a sfinților Guri, Amona și, și Avid. Acel soldat și gazduia aici. Și a forțat nota și a cerut o încasnicie pe acea fecioară. Văduva n-a vrut să o dea era sprijinul vieții ei și mai ales somărite tocmai într-o țară necunoscută ei și fetei. Insistând, s-a dus la biserică, s-au cununat, i-a dat fecioara în grijă, și nu după mult timp a plecat cu ea, el mărturisind mamei fetei, Acelei văduve și episcopului locului că el nu este însurat acolo în țara lui. Când s-a apropiat de hotarele patriei lui, a înfricoșat-o spunându-i, ea fiind deja însărcinată, eu am femeie și copii.” Să nu cumva să îndrăjnești, ducându-te la mine acasă, să spui ce s-a întâmplat între mine și tine, că eu te voi da roabă femeii mele. Puțin te nu a părăsit-o sufletul pe acea fecioară, foste fecioară, urma să fie mamă. A scos sabia și a spus, dacă nu faci legământ cu mine, că îți vei ține gura din ceea ce ți-am spus, capul îți va sta unde stau picioarele, că tu ești în custodia mea, nu mai avea ce face. Era cu adevărat un samarinean, un om tâlhărit la marginea drumului. iată o pe acea fecioară, cu toată demnitatea ei terfelită, și dusă roabă la cea necreștină, care avea și un copil. I s-au prezentat persoana celor din casă, nu a dura mult și a născut. Copilul semăna pe feful Ură de moarte pentru femeia acelui soldat. A urmărit pas cu pas ca să ucidă pruncul și a și făcut, că a turnat într-o zi când mama acea creștină nu era acasă și a dat în gurița pruncului o travă. Când a venit, copilul să mai zbătea în spasme de morții și curgându-i spume din guriță, Așa seama că aceasta este opera gazdei. A luat cobatistă plângând, a luat din spume, a păturit-o și a pus-o în buzunar. După o le timp, s-a dat o petrecere cu prietenii acelui got, ostași. Și n-a pierdut ocazia... Acea creștină, roabă să-i zicea, a muiat batista cu care a șters spumele de la gurița copilului în paharul stăpânei sale și a plătit după cum și a făcut, până noaptea și murit, gazda, durere mare zarvă mare și pacul ăsta a căzut, bineînțeles, pe roabă. În acea durere cumplită au căzut în consens ca ea să fie îngropată de viu în același sicriu cu moarta. Lucru care s-a și săvârșit. Închipuiți-vă când va? De mare demnitate nedesa, o creștină, o fată frumoasă, fica acelei văduve tare ascultătoare, ia o acum nu în viață, liberă, îngropată, lângă un cadavru care puțea. Ce putea să urmeze decât un supliciu al morții? Ce i-a mai rămas acestei fecioare decât să-i cheme din adâncul sufletului pe cei trei mucenici Gurie, Samona și Aviv, căruia le-a cerut protecția când s-a dus într-o țară îndepărtată prin legea cununiei? Așa s-a rugat în acel mormânt, până când a ajuns să amețească de desnădejde, că moartea era iminentă, nimeni nu mai putea salva și putoarea aceea dufoarea din, din cadavru. Când a ajuns la un paroxism al rugăciunii, a stării ei cumprite, deodată s-a făcut o lumină s am împrăștiat putoarea și au venit trei bărbați și au spus, am auzit că ne-ai strigat și am venit și știm de tine că ți-ai încredințat sufletul nou. iată am venit. A adormit și într-o clipă s-a trezit înapoi în Edesa, tocmai în timpul Sfintei Utrenii, lângă racla celor trei sfinți, Mucenici. Iubit că din cior mare s-a făcut în toate edesa sacând episcopul, chestionând-o cine este ea care plânge, și când a aflat cine a fost și ce s-a întâmplat, ducându-o la mama ei, au umplut toată cetatea de minunea sfinților. Era un lucru cert. Și ea nu mințea, numai faptul că a venit aici și era cale lungă din patria unde se iese prin măritiș, nu putea să apară peste noapte, nici pe jos. A împlituit minunea că Sfinții sunt cei ce au făcut cu această ființă lucrarea aceasta. A venit vremea să-și primească plata și acel nemerdic, că strângându-se oaste din nou, a nimerit și el. Și venind tot în Edesa, s-a dus la soacra lui, dar ea îl întreabă, ce face fata mea? E bine, am ajuns cu bine acasă, a născut și un copil și zâmbind căuta să aducă multă liniște în inima soacrei. Când și-a epuizat aceste cuvinte mincinoase, a deschis ușa și a arătat-o. Cunoști pe această fată, nemernicule? A înghețat, a muțit. Vitegia lui de altă dată s-a făcut ca o plastilină, ca o ceară topită. L-a denunțat la guvernator și imediat i s-a dat sentința. Biserica, episcopul locului, a vorbit pentru el să nu ia gâtul, să nu ia viața. Să-l lase în viață, este destulă mustrare de conștiință, dar hotărătorul, păstrătorul legii a spus, e prea gravă fapta lui și în felul acesta și-a primit răsplata, după cum a și făcut. Iubiți dincioși, nu știu câți cred, mai ales la stilații de astăzi, l au rămas îndesuit dar să le rămână lor în capul lor, că și ei vor ajunge în așa hal, deși poate sunt la marginea drumului. Dar iată lucru întâmplat și se fac minun și în ziua de astăzi. Iată ce înseamnă să crezi cu adevărat, indiferent cine ești, cât de păcătos ai fi. Cât de neglijent ai fost cu viața ta, totuși dăștuiește. speranța să-ți moară ultima întotdeauna. Cu tristețe vă pun în temă. Astăzi se marșează cumpriți spre dărâmarea identității omului. Omul ca să poată fie stăpânit cu căpăstru, cu zăbală în gură, trebuie întâi să-i se demoleze biserica lăuntrică, știe că el este ca un burete omul, artizanii acestei dărâmări a Bisericii lui Hristos, are toată psihologia, în mână, acum știe cum să lucreze, să-l pe om din individualitatea sa. Și nu poate pe altă portiță să -i intre decât să-i anihileze Biserica Dumnezeu cel adevărat. Într-o oarecare, o, o părută, contravaloare, i se dă un Dumnezeu vecin un Dumnezeu mutilat că dacă acum trebuie să zică la plural ceea ce Mântuitorul a spus la singular, eu sunt ușa, eu sunt lumina deci eu sunt singurul unul de acum trebuie să zică prin ecumenism eu sunt ușile eu sunt luminile sau cum spunea răposat Antonie Plămădeală, fostul mitropolit al al dealului. Până și înainte de a muri i-a spulcat mintea. Într-o carte spunea foarte filozofic că ecumenismul este de fapt un munte, iată-l și alpinist, care se poate escalada acolo, cocoțat în la acela este Dumnezeu și poți să mergi pe orice versant principalul este să ajungi acolo să mă ierte Dumnezeu dacă mă este o gândire asta este o gândire paranoică bolnavă contrazice tot ce a zis Hristos sau cum spun mari cercetători de astăzi că Dumnezeu cu referire la gelozie, compară gelozia oamenilor chipurile cu gelozia lui Dumnezeu, că și el a fost gelos. Cum poate pricepe un om deformat, cât de deștept or fi, că atunci când zice Dumnezeu, cum spune și să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, sau să nu-ți faci auți Dumnezeu în calo că eu sunt cel ce te-am scos din pământul ghipetului și restul, ce spune? E gelos Dumnezeu. Dar oare tu ca tată sau ca mamă, spunându-i copilului, ca să te asculte, te poate condamna că ești gelos? Fără numai că e nebun. Păi nu -i, tu i-ai dat viață. Atunci când era umil, când era o mogâldeață plină de viață și ți-ai stors spate tinerețele tale atunci, bucățica ta i-o dădeai lui, te poate atunci când ajunge mare să te condamne că ești gelos? Dacă ești cu bun simț, să poți lăsa la un moment, dacă nu mai ai ce-i și iată Dumnezeu cum merge, aș putea să spun, în urma noastră, ne așteaptă, poate ne întoarcem cândva. Era vinovat Dumnezeu că acesta a căzut între tălhari, coborând din Ierusalim în Elihon. Deci venea de undeva de la bine la rău. Era singur, el a vrut această cale, era pus în temă că pe această cărare de coborâș, nu de urcuș, sunt tâlhari, n-a vrut să asculte, a avut norocul că nu i-a luat fărâma de viață și prin acesta căzut între tâlhari simbolizează căderea omului din Eden. Diavolul a atacat pe om la primul bastion, trupul, că dacă ataca și partea cealaltă, nu mai era abia viu, ci era mort și nu se mai putea salva. Așadar, rămânând sufletul neatins, a trebuit să se nască Hristos a doua fața a Sfintei Trăim, să fie noul Adam, și în felul acesta, prin umilința care a luat-o pe pământ, culminând cu moartea, cu sacrilegiul de pe crucea Golgotei, a turnat un pelen care este milostivirea lui și vinul întărirea lui și ne-a dat în casa de oaspeți care este biserica. Nu ne-a dus iertați în cuvântul la spitalul nou sau la Bălăceanca sau la Socola, Ne-a dus în cel mai curat spital care este ca o mamă unde ne putem vindeca cu laptele dogmelor curate, dar numai și nu mai să ascultăm. Și fiind ascultători și crezând că El este, și că cel ce-l caută este dătător de, de plată ne aduce în a crede că aceasta este mântuirea și alt scop în lume omul nu are. Că toate scopurile care le avea omule, tinere, de-ai și lumea, au fost alți deștepți înaintea ta. Și pe căi drepte sau nedrepte S-au îmbogățit de la încovoiat spinarea de atâta aur, și la mintea de atâta griji de afaceri Și totul nimeni a ajuns. Fără numai că din toate cărările vieții, asemenilor noștri și chiar ale noastre, ne dăm seama că singurul scop pe Pământ este să ne mântuim. Ca altfel, N-ai făcut nimic, ai fost un vântură vânt, o vânare de vânt sau cum spunea înțeleptul, toate sunt de deșertăciune, deșertăciunilor. Să credem în Cel ce a murit pentru noi și totodată să iubim cum a început Evanghelia de astăzi, din tot sufletul, din tot bugetul și din tot ce existăm. Ca lui se cuvine slava și cinsta în vecii vecilor. Amin. <fie>